Tizenhét Időbe telt, amíg a hotelből kapcsolták hartley -t. Hello, Edward, hogy vagy? Pompásan öregem. Úgy örülök, hogy Ingrid és Sully itt van nálam. Ritkán járnak erre. Te se nagyon jössz. Tudom, tudom. Hiányzik is. Jól tudom, sok a dolgod. Szalli új udvarlója. Jonathan is itt van. Nick Robinson fia, tudod?